В нас коштує 300 доларів. Якщо маєш гроші, друкуйся. Я буду не проти. У київських газетах шпальта тисяча доларів. Але ж раніше він зиркає на тебе в'ялими очима, відводить їх у бік і прощається. Тобі навіть ліньки сказати добре слово у слід. Дивишся йому в спину. Згнічена постать губиться серед людей, раз по раз виринає, знову зникає, тільки голова Павла, наче неспокійний поплавок, видніється у товщі юрби, поки безплідно в ній не розчиняється. Дістаєш конверт. П'ятсот доларів. Від несподіванки тамуєш дихання, відчуваючи, як у руках оживає млява кров, розливається по тілу, Приємно його збуджуючи. Енергія може бути не тільки від сонця, але й від грошей. Тішишся від цього майже афоризму. На думку спадаю, піти в магазин «Італійський одяг», який знаходиться за два квартали. Раніше ти відвідував цей магазин тільки за крайні необхідності, коли їв гарячі чебуреки або біля шиї і не мав що витерти масні пальці. Тоді демонстративно заходив у зал жіночої білизни з виглядом заклопотаного чуйного чоловіка, який хоче зробити подарунок коханій дружині, обмацуючи комбінації, екзотичні трусики та бюстгальтери, нічні сорочки, задоволено витирав обсе це роки, милуючись вишуканими здібностями італійських модельєрів. У цьому магазині, як завжди, мало відвідувачів. Таких грошей у людей нема. На тебе недовірливо зиркують молоді на макіяжні мерми дівчаток-продавчинь із доненькими суворими очинятами, наче хочуть сказати, що лох топорилий до нас завітав і думає на свої нікчемні гривні купити пару шкарпеток, бо на більше йому не вистачає. З виглядом сектанта-фанатика, що публічно проповідує, Холодно зиркаєш на них, підходиш у відділ чоловічого взуття і церемонно починаєш вибирати чорні чоботи на замках. Білявка, що сидить за касовим апаратом, спостерігає за люмпеном, який скидає затаскані протягом кількох років туфлі, показуючи при цьому свої діряві шкарпетки, і пхає свої ноги у нове взуття. Оглядаючи себе в дзеркалі, відчуваєш зростаючий тріумф життя. Проходишся туди-сюди, чи бува не тиснуть, звертаєшся до продавчині, чи вони тобі личать, а та тільки незадоволено фиркає, але від радості не маєш бажання їй хамити і казати все, що про неї думаєш. Міняєш долари на гривні, розраховуєшся за чоботи, а старі шкарпетки безцеремонно, кидаєш у корзину для касових чеків. Від чого вона перевертається? Потім прямуєш у відділ теплого чоловічого одягу і так само купуєш розкішне зимове темне пальто. Старенький пожмаканий плащ просиш дівчат викинути у смітник, від чого вони здивовано призираються. Тільки старша жіночка напівголосно каже до подруг що він, мабуть, щойно відмотав терміну в'язнення. На вулиці виходиш новою людиною. Тобі здається, що на тебе всі звертають увагу, жінки не відводять очей, а чоловіки міряють з ніг до голови. Цієї миті літня вродлива жінка уважно придивляється до твого обличчя, наче воно їй знайоме, але ніяк не може згадати, де раніше тебе бачила. Лише зараз відчуваєш холод, відчуваєш, як мерзнуть оголені руки. Треба надміна купити шкіряні рукавиці, хоча раніше, коли жив своїм звичним люмпенським життям, на такі речі ніколи не звертав увагу. В іншому магазині купуєш чорний японський годинник і шкіряні рукавиці. З рекламного щита до тебе посміхається великий фюрер нових демократів. Дружня віддаєш йому по честь, думаючи, що в цього мудака певно грошей кури не клюють.